Не розумію, що спонукає тебе до такого вчинку. Милосердя – заслуга перед Господом, але милосердя до слуг диявола – то є гріх, тяжкий гріх і неспокутний. Наша суворість наштовхнула б цього слугу диявольського на думки про каяття і полегшила б загробні страждання його душі. А милосердя тільки спонукає попа і далі триматися своїх помилок. Високошановний пане Приоре, це милосердя триватиме доти, доки тут перебуватимуть московські купці. Слід пам'ятати, що цей запеклий бунтівник – це піп і підданець російської ієрархії. І коли б московські купці пустили чутку про те, що ми змордували його, то цим могли б вельми нашкодити нам при дворі російському. А, як відомо, вашій мості річ посполита нині шукає допомоги проти гайдамаків і хлопів у російської імператриці. «Для мудрого досить, сину мій», – мовив Пріор, схиляючи голову. ж, пане», – сказав губернатор дозорці, – «пусти можна шляхтича до замку». Попроси завітати до нас, а його челядникам дай пристойне помешкання. Коли ж виконаєш усе, що я тобі сказав, то можеш і попа їм показати. Дозорця вклонився і, зійшовши з тераси, зник за деревами саду, а губернатор підвівся з місця і разом з Приором пішов зустрічати вельможного гостя. Незабаром почулися звуки сурем, сторожа спустила підйомний міст і в ворота замку, оточений своїм пишним почтом, в'їхав найда. У розкішному одязі і блискучих гусарських латах він так змінився, що всякий, угледівши його, міг би заприсягтися, що бачить перед собою уродженого магната і польського шляхтича. Пишний почет був гідний свого пана. Тільки деякан, одягнений у незвичне для нього московське обрання, вирізнявся серед усіх своєю велетенською постатю і незграбними рухами. Особливо чудернацьке враження справляла його кашла та чорна борода. Уся замкова челядь висипала у двір з цікавістю, розглядаючи новоприбулих гостей і обмінюючись ущипливими зауваженнями на адресу російського купця – Найда скочив з коня і, спритно кинувши поводи Челядникові, що підбіг до нього, поквапився на зустріч господарів. Привітавши гостя, губернатор запросив його разом з почтом до замку, а через півгодини отаман з п'ятьма своїми козаками вже сидів у трапезній за розкішно сервірованим столом. «Ясний пане», – звернувся губернатор до Найди, – «що ж ми вчинемо з твоїми супутниками, з московитами?» «Може, і їх запросити повечеряти з нами?» При цих словах господаря Найда зробив такий рух, не би до нього доторкнулась якась бридка гадина. «На Бога, пане, хіба ж можна тих хамів садовити за один стіл з благородними шляхтичами? Адже вони й шматка до рота піднести не вміють. Литовський ведмідь шляхетніший за них». «Ха-ха-ха!» – зайшовся вдоволеним реготом губернатор – а за ним і гості. «Пан правду мовить, тому московському ведмедеві тільки запрати кільце в губу і показує на ярмарку. Закладаюся, що кожен прийняв би його за природженого ведмедя». І вдоволений дотепом пан господар знову зайшовся сміхом. «Одначе, що з ними робити?» – перепитав губернатор Найду. «Викотити їх туди у двір барило горілки, та й годі. Вони надудляться, як свині». І то для них найкращий бенкет. Як Бога кохам, коли б не та вимушена згода з Москвою, я б ні за що не взяв з собою те природжене бидло. Правда, згодився губернатор, і звелів одному з чилядників послати московитам горілки й пива, і ще там чого на заїжку. Та нагодувати пахалків панських. Чилядник пішов виконувати наказ а губернатор, продовжуючи перервану розмову, знову звернувся до Найде. «Я ще й досі не спитав пана, звідки пан, з яких місць, з Литви чи з Корони?» Атаман чекав цього запитання і в думці вирішив вибрати найглухіше, найвіддаленіше містечко на Волині. Але він там не бував і тому назвав єдине відоме йому містечко «Гоща», яке загубилося десь у нетрях Полісся». «Ні, я з Волині», – відповів Найда невимушено, – «якщо чували, з містечка гоще». «Єзус Марія!» – сплеснув губернатор руками і підвівся схвильований з крісла –